ان کله تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اے نبی صلی الله علیه وسلم چې چا ته ہدایت کول غواړي هغه ته ہدایت نشي کولې خو الله چې چا ته وغواړي هغه ته ہدایت کوي او هدایت ہدایت قبول ول ول خلق خو پیجنی دوی وی کچری مونږه اساسه ده ہدایت پیروی اختیار کړه نو مونږ به خپل ځمکینه او شو یعنی حق خو دوی ته هم ښکار شو او محسوس کړي خو او ول نه منی خپل سرداری او دنیا کې سله مشکلات او نه ایا دا حقیقت نه دی چمږ یوه امر زه حرم د دوی د پاره دوی سه دوی جوړ کړو چې هر کیسه میوه ورته زموږه د طرف نه رزق پتور به حساب راچلیږي خو پاغوي کې اکثر خلک پويږي نه یعنی کومه تاسو له رزق درکړه دی نو د اسلام د قبولولو نه پس د رزق خدمت دو پرواوله کې یعنی ورکولواله خمځیم نو اسلام او حق قبولولو نه پس بزن در کوم څه خو اکثر خلک دا خبره هیر کی چې د رزق ورکولواله الله تعالی دی هغه وی چې دا زم ما کوشش او دا کوشش بدل شي نکیدې شي د رزق دروازې په ما باندې بند شي او ډیر د سیکلې مونږه تبا کړې چې داګه خلک خپل جند پر روزگار باندې غوړې شوي بو سوق چې خپل د دنیا ترکه او خوشاله دکه کې چولې وو نو وګوري دغه دوی کورونه دي چې داغه نر سو پکې ډیر کم خلک آباد شوي دي اخر هم مونږه وارثان شو او ترغی کلی هلاکول والا نه وو تر سوچې د هغه کلو په مرکز کې یو رسول نه و لګلې چیتونه ورته اورول او موږ د کلو هلاکول والا نه وو تر سوچې د هغه اوسېدو والا ظالمان شې و نه و وما اوتیتم من شیئ فمتاه الحیات الدنیا وزینتها تاسو ته چې صدر کړي شې وی سمونګل راکډې شېو دي او سمې راکډې شېو دي ډیرس بشمار مونږ کې هر کس د خپل سيزونو یولیس شوړي نسته دې بشي او چې سده سر دې لګي آزاد فرماي لښې ودي چې د مهس دنیا سامان دې د ټول بدل ته پاتشي اومد دې زینت او رونق دې مثلا لباس لباس زمونږ د پاره وایس زینت او په هغه مونږ خوشالي محسوسو باسي وخت په فخر کو چې زمونږ د نورو نخ دې او نورو لخوا د چولو اړو طریقې خو انسان د دا خبره یاد سااتي چې څ هم اغته میلا شوي دي دا صرف ددي دنیا دپاره دي پخرت کې به دا هیڅ په کار نه د دی, دی نه د دنیا رونک خو میلایددي شي خوخرت کې خواغدي چېڅ د کروان کلی کر دی دا خت دپاره اوس چې د الله سره دي اغ د هغې نه بهتر اوزیاد پات کېدو والاتدي آیا تاسو د اقلل نهکار نا ناخلي ایا اغ اسوک چې مونږ ورسره خواده کړې و او اغه دا منتو مونته ولاوي دا چا پشان کې دي چې مونږ ورله صرف د دنیا د ژوند سامان ورکوي او بیا اغه د قیامت په ورځ د سزا د پاره پیش کېدو ولاوي یعنی یو ع قصد دي چې اغ سره الله تعالی خواده کړي ده س چې تاسو د الله تعالی پلار لار کې ورکې تاسو ته نور مل اوشي تاسو قرباني تاسو د قربانه بهترینه بدلوبه تاسو ته مل او بیا د قیامت په به ورته مل هم او وعده هم پوري شي دوی سره دویم طرفه هغه کس دی چې هغه سره دنیاوی سازو سامان خو ډیر دی خو هغه د دینه د آخرت لپاره هیڅ هم نه دی خرج کړي نو آخرت کې دته لپاره دا سزا او سزا ده فرمایلې دي دا د کسان برابر کې دي څه او هیره نکې دا خلک هغه ورځ چې هغه به دوی ته اواز وکړي او ته پوسوته یو کې کم ځای دي زموږ شریکان چې تاسو به پیغامونه کوله یی نظاما سوا پچاوه چې تاسو به روسه کوله څو چې بم تاسو مدد لره بلل تر ټول چې پک چې صحیح ثابتي کې اوی به اوې اې زمونږ رب بهشکا دا ما خلک دي چې مونږ کړی وو دوی مونږ اغه سي کړل لکه څنګه چې مونږ په خپل گمراه شوې وو مونږ ته ته اقرار چې مونږ د دوی ذمہ نه یو دوی خو زمونږ بند ګین کوله بیا بدوی دوی ته اوویللی شي چې اوازو کوې اوس خپله شریکانو ته دوی به اوغوی ته اووازو کې خو هغوی بهورله هیز جواب بررن ک او دا خلک به عذااب وې کاش چې دوی نه غلار اختیارولو ولاوي ویوم یونادي هم ويقول ماذا اجبتم المرسلین او هرنکی د خلک اغه ورس چې کله ورته اغه وازو کی او د پوسټ او کیچه کم رسولان در لګل شوی وو تاسو هغه ته څه جواب ورکړیو وو هغه وخت کې به هیڅ جواب ورنکې او نه بدوی خپل کې د یوبل نه ته پوس کول شي دا سم وی ځکه چې اغه وخت باید سخت ګبراهټ وخت وي چې تاسو باندي کله هم سخت ګبراهټ وخت وي تاسو هیڅ سوچ نه شکولې نو دنیا کې بعضې وخت مونږ ټیک فیصلې نه شو کولې نو د قیامت پر ورځ صحیح جواب ورکول ډېر سخت یاد وی دنیا کې هغه خپل عمل ټیک نکړو البته چې جنن توبه وشت او ایمان وروړو او نه کوم له یو دا امید کول شي چې التبه په کامیاب خلکو کی وی وربو ک يخلو ما یش او یختار ستاره رب چې سغوړی پیدا کای او د خپل کار د پاره چې سغوړی هغه په خپل منتخب کای دا انتخاب نه خلکو د کولو کار نه دی الله پاک دی او ډېر اوچت دی دا هغه نه چې د خلکو کې و ربک یعلم ما تكن صدورهم و ما يعلنون استارک معلوم دی هر اغه څه چې داخله کې پزونه کې پټي او هر اغه څه چې دوی ظاهره وي یو الله دی چې داغه سوا بل څوک د عبادت لایک نشته اغه لر سنا په دنیا کې هم او په آخرت کې هم حکم هم داغه چلے کی او مغتبه تاسو ټول واپس کیږي اې نبی وسلم دي ته وایا تاسو چیرته په خبره غوړ کړی چې کچری الله دروازه دی همیشا د قیامت پورې تور شپه جوړ کی نو د الله نه سوا اغه کم ما بوته چې پتا صبح رڼا راولی آیا تاسو اورئ نه د دې نه د پوسوکا آیا تاسو چې دا سوچ کړی دی چې کچره الله در باندې تر قیامت پورې ورس جوړه نو د الله نه سوا اغه کم ما بوته چې پتا صبح شپه راولی چې تاسو په کې آرام وکئ آیا تاسو نه نه دا د هغه رحمت دی چې تاسو د پاره شپه ورس جوړ کړل چې پشپکه آرام حاصل کئ او د ورځې د خپل رب فضل الټوي د د دې چې تاسو شکر جوړ شئ اس ګوري چشپ پورز کې بدلول او ورز پشپ کې بدلول د کوم انسان د وسکار ده تاسو غور غوړ کړی دی چې پيوش پکه سمره تبدلی راشي ما خام په وقت کې تاسو نور یو طرفه پتلو ګوره او بلان د غرزې دوی ګوره او یو سو ګنټو پس بالکل په الټه طرف راکھیږي سمره د حیرت خبره ده سوک دی چې دا نور واپس همدا ځنه راوګي مونږ ته خو ښکاری هم نه چې دا نور دی چرته ټول دنیا هم کدا نور نیول واری واپس یې راګرځول واری د کیسه تبدیلی را وستل غواړي نو نشي کوله نو پهه او والا خلک په دې نه پويږي چې مالک څوک دی خالق څوک دی د عبادت لایق څوک دی او دا خلک دې هغه ورځ یاد ساتي کله چې ورته اغه आवाज وکي او بیا ته پوسو کم زیدي زمان شریکان چې تاسو په ګمان کولو او موږ به د هرومتنه یو غواه راو باسو بیا به اوه یو چې وروړي او خپل دلیل هغه وغبا او هیته پته چې ته الله په طرف دی او رغبشیک دا وی هغه ټول درو کم چې هغه یې جوړ کړی وو ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم دا یو واقع دا چې قارون د موسی علی السلام د قوم یوسړې وو بیا غ د خپل نه باغ شو روایت کې راځي چې قارون د تورات حافظ او عالم وو او هغه هغه اویا کسانو کې وو څو چې موسی علی السلام میکه ته پر وو د دین علاوه یعنی د دین د علم نه علاوه د ماش د تدبیرونو هم غټالمو او دولت غټل اغه راتولول اغه سمبالول د ټولو کې ډیر خوښار وو دین او د دنیا دومره زبردس علم حاصلول نه پس هم دغه د ما خراب شو او د نه هلارنه شو او هم د خپل قوم خلاف شو او مصریان سره مل شو واتیناهم منل کنوز ما ان مفاتحه لتنوو بالاسبه اول للقوه او مونږ غه له دمره ډیره خزانه ورکړي چې دا غي کنجانبه د طاقتورو څړو یو ودلې په مشکله سره وشي تولښوي یعنی دمره دولت سمبالول ساسان کار نه دي چې دا غي خزانو چابیانې یو مضبوط جماعت چتئ او وای چې دا د اوخانو جماعت وو مثلا تاسو هم د کور نه راغلیه تاسو په کې به هم سناسه چابي پرته وي کده کور وی یا د الماری یا د سنور سره خزاني وی او اگر ټول تاسو په پورس کې راشي نو چیرته هغه چې چا سره دمره دولت او خزاني وی دغه د دولت بیا تاسو سوچ کولې شه چې څومره به صرف چابيان یو انسان نشي چټوله اغه خپل بیگ کې نشو چوله بلکې په اوخانو وباندې به با د سرتلې دمر مالدار کښو یو ځل چې کل اغه د خپل قوم خلکو اوویل مغرور کېګم الله مغرور خلک نخوږي یعنی د مال د وجنه تکبر کول خو خبره نه ده کم مال چې الله تعالی درکړي ده په هی باندې د اخرت کور جوړول فکر وکه یعنی صرف د دنیا زینت مجوډوه د اخرت سرمایې ک او د دنیا نوم خپل حصہ مه روه دا دی یو ټیک علم د مال بارکه او د دې د قوم خلکو یعنی بنی اسرائیل له پوی کړي وو احسان کوه لکه څنګه چې الله تاسو سره احسان کړی دی پزماکه کې د فساد روجتهولو کوشش مه کوه الله فساديان نه خوښي پزماکه فساد کلکيږي چې پزماکه د خلکو حق ادا نکړي شي او د خلکو حقوق وهل کیږي نو هغه ورته اویل ته ټول هرڅو خماته د هغه علم په وجاره کړي شوی دی کم جماعت حاصل دي یعنی الله تعالی مال نه دی راکړي د ما خپل مال دی ما په خپل قابلیت غټل دی د خپل حق په تور باندې راټملو شو دی خپل د مهنت بدله راټملو شو دی یا دا چې الله تعالی را له هم دی نو ځکه خاصیتونه د وجې نه راکړي دي او د ټولو کې غټ خاصیت زما د علم خاصیت دی یعنی زما د علم په وجوه ما ته هر څه ملو شو دے. نو دا هم د شرک قسم دی چې انسان وایي چې زما د کوششونو د وجنه د هر څه خو نه انسان ته ضرورت دی چې کوشش وکړي او د انسان څه موارد دی چې کوشش وکړي وکه لہم د خپل کوشش هرڅه نه غنی د انسان کوشش سره چې تر سو د الله تعالی مدد او شامل نه وي نو هټ هم هټ کوششوم ځای شي او بیکار کی دي شي د کائنات کې چې سیکيږي هغه صرف انسان په کوشش نه وي دا کائنات ور سره تعاون کوي انسان سره نور مرسته کوي شپورز مرسته کوي نظمکه بشماره نعمتونه انسان سره مرسته کوي نه بیا چرته انسان دس جوړو کابل شي د س کوو کابل شي که کار ورکوی وي یاغټ خو انسان نهیر شي چې ډیررو سنو ما سره مسه کړ دا کهور تاسو سره مسته نه کوي نه تاسو پ پخلی څنګه کوئ د مثال په تاسو غوخه په او زناور تاسو سره مرسته نکوي او د دینه پس یو بهر منډکی او تاسو چکن کن روز کول وړه تاسو وسه کوي تاسو کله سوچ کوه چې سمونګو استعمالو الله تعالی مونږ له مسخر کړی دي زمونږ په وسکه کړی دي دا هپه ازن د هر سکي کې الله تعالی تاسو اصول او قانون جوړ کړی دي چې دا ټول زمونږ خدمت کوي کله ګډ چې له هم د شیر پشان دی مونږ به دا خوڑل نه شوئ بلته وځوي مونږه خوڑو نڅکه هم انسان سه هم کئ نو د الله تعالی فضل دګړي او کله هم د دانو وې چې دا زما قابلیت یا علم د وجن کیږي علم او زهانت هغه وقار رحمت او مفيدوي چې کله د الله تعالی ایسنوي د دې دا مطلب نه دي چې انسان د هر څه په الله تعالی فریدي او مهنت او کوشش دینه کوي او هغه فریدي څه کورونه الله تعالی د انسان په زمینه چولري چې تیو قدم مخه وال قدم مخکشم خو ولني قدم به تاله اولجن سرن الله مئن سرو یعنی الله و ضرور مدد کوي خودچا د اغه چا څوک چی داغه مدد کوي که مونږ نه پاسو مخ کې نه کوشش نه کوو نه هم بیا مدد نه کوي نو کوشش شرط ده خو کوشش یو پہلو ده او دویم د الله تعالی مدد ده سو پوری چی اغه نه ویرغلي نو کوشش هیڅ نه کوي غیر هغه ته دا تکبر شو چې د هر څه زما د وجې نو شو ایاغه ته د علم نه چې الله داغه مخ کې ډیر د خلک ته وکړی دی چې د اغه نه زیات قوت او زیات ډله لرله د مجرمان نو نه خو دا هوی ګناه نه ته پوسلې کیږي یې نڅسې و چې د هر څو ستادو جنې ساسو نمخ کې استان زیات طاقتور خلک تیر شوی دی نو بیا وي خپل ځان باقي پات نه کړې شو فخر جعله قومه فی زینتې یو ورس هغه خپل قوم مخ ته خپل پوره شان او شوکت سره روروته اکثر د دا خلکو داسې نفسیات وی چې کله دولت راشي نو د أغې نمائش لپاره قسم قسم طریقې کوي څنګه چې زموږ معاشرې کې د ودونو حالات دي او نور ډېرې طریقې دي چې د دولت نمائش وکي کوي کوره دولت بدشه نه دی دولت استعمال بچی نه دی خود دولت نمایش بچی دی خاص طور باندې الله چې انسان په دې لوی ثابتې او سوشو غ خپل شان اولو لوی سره د خپل قوم مخه ته وته قول الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لدو حسن اجيم کم خلق شه د دنیا د جنت لږ غاو او چې د اولیدلو نو ویل ارمان دي چې مونږ هم هغه سوی کم چی قارون لور کډشوی دی یعنی دنیا دارار نو ته دا رونق ډیر خو لگے ته خفشو او حسرت نه وکشو ویل چې کاش موږ سره هم دا هر څه وې یاد وساتئ د دنیا مینا انسان لغم ورګي ځونکو غم د دنیا د محبت د وجې او چېرته کې سمره د دنیا محبت وي دمر غم وي کته سو غوړې چې دنیا کې غمون کم کئ نو دنیا سره محبت کم کئ حب الدنيا راس كل خطیئه د دنیا محبت د هر خطا او د هر غلطه چې ته هم چې غلطی کیږي نو تا صغار وکې نو د دې په شابه د دنیا مينوي اوم د دې په انسان دروغ وې او غلط بیاني کوي اوم د دې په انسان د بل چا حق وې او نور هم ډیر سکیږي نو اوس چې د خلکو رونق او داغه ناس ولاړه وکتا نو وی وی یا لیدلنه مثلما او تیه قارون مونږ ته هغه ول ملو نه شو چې قارون سره دی انه لذو حدن اذی دی خو د لوی برخه والاده د هر د اور کمزوری کو کمزوري پاتې ده چې اغه اغه انسان ته خوشنصیب وای چې چا سره ډېر دولت وي هلاکې سره د دولت هم په دې دنیا کې کله نکله انسان ته خوشحالي نه ملوويږي وقول الذين اوتو العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن و عمل صالحا خو کم خلک چې د علم ولو اغه او ويل افسوس استاسو په حال باندې د الله ثواب بهتر دی د اغه سړي د پاره ایمان ورودي او نیکه ملوکي او د دولت صرف صبر کول والو خلکو ته ملوويږي وسګوره چې دا نصيحت کولو واله هم اهل علم نو او کارون هم یوغه عالم وو خو یو خپل علم په غلطه طریقې استعمال کړو او بل د خپل علم په وجې سید لا را اومنته د دین په چې صرف علم هدايت لا کافي نه دي تر سوچ انسان سره د الله تعالی توفيق نه چې حق او یعنی د یو علم هغه په ځیا کې راولي او د بل علم ورته صحیح لا رخی افسوس تاسو په حال باندې د الله تعالی اجر زیات خ تاسو په دې ورکوت سیس باندې خوایږه او په غم کې شئ د کورن دولت کته پس تاسو هغه خپل ائیډیل کړو او دا هغه پشان کې دل غوړه او د الله په نظر کې د انسان قدر کیمت د هغه د مال د وزن نه ان الله لا ینظرو الا سو ورکم ولا الا اموالکم الله نسا اسو شکل و صورت ګوري او نه مال ولیکي ينظري الی قلوبکم و اعمالکم او خو تاسو دې ګوري عمل او کوشش ګوري او دا دولت صرف صابر خلکو ته ملاویږي دلته صبر مطلب دی خپل خواهشات باندې قابو کول لالچ اوحرس او هرس پرهودل او اصولونه ځان قائم ساتل دیانت او صداقت باندې ثابت قدم اوسېدل نتیجه سوا فغصفنا به وبذاره الارض اخر دا چې مونږه اغه او دا کور بزمګه کې ورن نوېستل اولې دا څه شو یو حدیث کې راځي چې یو کس غرور سره خپل ازار سره روان وو چې د دا الله دا غرور خوښ نه شو او هغه په ځمکه کې خښ کړ او اوس په تر قیامته پوره نور لاند لاندې خخېږي یعنی دا غو غرور رویه د الله تعالی خوښ نه شو ځکه دغه هر څه الله تعالی تیواغشتل غرور ک د علم وی یا د دولت توانه خوښ دي فما کان له من فئته ينشرونه من دون الله دتمره دولت نه باوجود د تسره یو سو یا جماعت یا غروداس نه و چې دې د الله د غضب نه بچ کړي عموما دا سوي چې مالو دولت زیاد وي نو خلک درته ډیر راجم وي خو چې سخت درواني راشي نو هغه کسان چې صرف د مالو دولت د دو وجنه تا سره وي هغه ټول دوستان مستشي او اووی او ټول او, او, او تختی او نه خپل خپل خپل ځان امداد وکړي شو دا هغه ټول تکبر او ختم شو هغه ویل چې زما د علم په وجوه هر سمې دي نن دغه علم بچکول لول رانه وو نو کوم خلکو چې پروند هغه پښانت جوړې دوه ارزو لرله او سوی چې افسوس دی زموږه هیڅ وو پرون پورې ځخلکو هغه باندې رښ کوله او دا هغه پښاند کې دوه تمناې لرله نن او وی پوي شو وی ویل چې الله تعالی خپل خخه خپل زنو بندگانو لپاره خر رزق ورکي او زنو لپاره انداز کله پمونده اسان نه وکړي نو موږ به هم پس مکه کې ورننه اوس ویل چې شکر دې موږ دا هغه نه یو غنځ زموږ به هم د حال وو افسوس موږ ته یاد نه چې کافرانو فلا نه وَأَيْكَ أَنَّهُ لَا يَفْلَهُ الْكَافِرُونَ كارون بمعروف اسطلاحي مانوغي كافر نوو ولشوه دي من قوم موسى غد بن اسرائيلو ده موسى علیہ السلام ده قوم يوفرد وو و داغ وقت مسلمان وو خو داغ عمل ده كافران و پشان وو زكا دلتا ورده كافر سر تشبیح ورکڑ شوهده تلک الدار الآخرة نجعلوها للذين لا يريدون علوو في الارد ولا فساد والآقبت للمتقين تغه د اخرت کور کو بمونګه را خلکو د پاره خاص کو چې اوې په زمګه کې خپل لوي نه غوړي اخرت حاصلول له څخه بي پکار ده زمګه کې دې د لوي خويش نوي او خو ګ الله سلوې در کې نوح کې ادا کول غوړي او شکر ادا کول غوړي خود لوي او د تکبر تمنا کول د خساري او د نقصان سبب دي او نه فساد کول غوړي او خو انجام د پریزګارانو د پاره ده منجا ابل حسن تفلهو خير منها سوچې د نیکه سره راشي دا هغې د پاره ده هغه نه بهتر نه کیوي ومن جاء بالسيئه فلا يزل الذين يعملون السيئات الا ما كانوا يعملون وسوچي دبداس راشی نبتکارو تبا اغسبت لملاویگی چ سنگ عمل کولو یعنی د دې په ژه تولو په غو ظلم پا نه کیګي بدی په بدل کې ژه تیګی نه ا نبی صلی الله علیه وسلم ان الذي فرد عليك القران لردک الى ماد یکنک چچا د قران پتا فرس کړه ده هغه پتا یو بهترین انجام ته رسې یوما طرف ته ماد اغه ژه چې اخر کار و انسان دا غي طرف تزي. ینې الله تعالی چې کم उचित څه تاسو له اخره دی هغه تب تاسو رسي خو په دې لار کې چې ارزي تور باندې کوم مشکلات راځي هغه باندې صبر با کوی دې خلکو ته وایي چې زموږ رب خپوی کی چې د هدایت سره څوک راغلي دی او په ښکارا گمراهه کې څوک مبتلا دی ته دې خبري امیدوار هر کس نه چې پتا باندې به با کتاب نازل کیږي دا خو صرف ست د رب مهرباني سره پتا باندې نازل شوی دی پصته د کافرانو مددگار ما جوړېږي او سي چرته اون شي چې د الله اياتونه کلپتا نازل شي نو تا ته دا غینه مونکي د خپل رب په طرف دعوت ورکوه او هر کس په مشرکانو کې مشاملهږي او د الله سره بل معبود ته ما واسکوه دا غنه سیوا بل معبود نشته کل شیء ان هالکن الا وجهه هر څه هلاکه دوه والا دي سیوا دغه ذات نه حکمراني دغه دا واليه ترجو او مغته به واپس کیږي سوره العنکبوت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 وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ 119. أَجَلَ أجل الله وَهُوَ وهو السميع العليم 110. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن 124. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 125. ووصينا الإنسان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 الا وليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا المنافقين 119. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 110. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم احسب الناسو ان يترکو ان يقولو آمنا وهم لا يفتنون الف لام ميم آید خلقو دا خیال دے چه بس پا دم روینا پریخو دلشی چه ایمان روړو او ناز نازمائی لکیگی ینه موږ کلمه ویل ده موږ مسلمانان یو او دی به ازمایش کې انا چولېږي دا ممکن نه ده څوک چې مسلمان شي بیا د الله تعالی بلار کې ازمایل کېږي د دین بلار کې ازمایل کېږي ځکه چې الله تعالی ایمان والو یو اچت مقام د جنت په شکل کې تیار کړی دی بل هر کس نشي داخله دی بل صرف د الله تعالی پسندیده خلک تلی شي دا خلق سه خلقو باندي بیا الله قسم قسم امتحانات راولي چې دوی د ځان خاص کی او چې په دې امتحاناتو کې کامیاب شي نو هغه د اوچت مقام دی فرمایل دي حالکه مونږ اگر ټول خلق ازمایلې دي کمچې د دوی نه مخه ډیر شوې دي یعنی د پخوانو قومونو هم ازمای شوې دی الله خو به ضرور دا ګوري چریشنی سوک دي او د روغجن سوک دی خو دا چې اوس او ویل شو کنه چې الله تعالی به ضرور ګوري چریشنی سوک دي او د روغجن سوک دی لوسو الله تعالی ته پته نشته پته شته الله تعالی ته د هر څه علم شته چې سوک س کوي خود انصاف د تقاضا ده چې بل د عمل موقو ور شي او بیا وکتی شي چې د عمل سوک مسنیوکس کې سیز دی مسنیوکس کې خیر دی خو د خیر خولو موکور ته نه د میلا نو د انصاف تهقازه پوره نه شو مسله نیوکس امانتدار دی او بل خیانتکار. کار څنګه په پت لږي چې سووک اماتدار دی او خایت خیانتکار. الله ته د ژنو حال پته ده ا هغه ته پته ده چې د چا په زړک امانت دی او د چا کې خیانت. خو د انصاف تهقازه ده چې دواړه ته موقع چې د امانت یا د خایت ازارو کې چې هغه د سسییس کابل بل لا بشر اخبل الالم بنيات قيامت کے فیصلے نہ کی زکا اغا خلق تا د عمل مهلت ور کڑے دی موقع ور کڑیدا چ خلق دی پخپل ثابت کی چ اوی چرتبوت لواڑی ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا سا اما يحكمون او کم خلق چ بد کارون کی ای داوی دا خیال دی چ اوی ب اگزیمونغ نہ وران دشی ډیر غلط حکم دی کم, کم چ اوی لګئی س تا چ ویلمونغ اوی شو من کان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا سووک چې د الله سره د ملاقات امید لري نو په کار دی چې اووی ته دا خبره معلومه شي چې د الله مکررکړ شوي وخوا مخه خا رالو والا دی یعنی د قیمت پر لو کې سوخت نه لږ او الله هرسه اوري او په هر سپه دی ومن جاه د ف ان معجاه د لنفسي ان اللهلهغنیون عنلعالمین او هر سووک چې مجاهده کوي د خپل خې ګړه د پاارې کوئ الله یقین د مخلووقات نه بین نیازه دی سینګه چې په یبل ځای کې را ي من امله سوال چې څوک خ کارونه کوي نخه په لسان تفایده کوي تاسو چې څوک سم سخواری کوشش او مهنت کوي دغه فائده به ومغته وي ځکه د خپل کوشش په چا احسان نه دی کول پکار نیک کار کول نه پس احسان نه دی کول پکار چې ما دا دا او ځکه چې تاسو سم عمل کړی دی نزان د بارام کړی دی ومن جہاد فین ما یجاهدو لنفسي او الله تعالی به سې احسان نه کړي ولی ځکه چې ان الله لغنیون عن الالمین. الا یقینا د مخلوقات نه به نیاز ده مونږه کله سوچ کړی دی چې مونږ د مات غټ عبادت کوو او د لګ ډیر کوشش کوو دغه الله تاسو فائده ده داغه دا په باچات کې څه اضافه وشي یاغه تاسو مدد ملوويږي هیڅ هم نه هغه ته هیڅ ضرورت نه لري دا, دا مونږ خپل ځان د پاره کوو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنضمنهم احسن الذی کانوا يعملون او کم خلک چې ایمان ورو او نیک عمل وکړو دا هی بدیا نه مونږ د اوهین لریکو او اووی له دا هی د بهترین عملونو او جزاو ورکو انسانانو ته ہدایت کړي چې خپل مور او پلار سره نیک سلوک کوي خو کچری اووی په تا زور واچي چې زماسره سوکداس معبود شریک ک چې اغه د شریک په سره نه پیژني داوی خبره ممه ما مته به تاسو ټول واپس راځي بیا زه پم د هغه کورونو نو خبرم چې کوم تاسو کوي او کم خلکو چې ایمان رودي وي او نه کوملونه کړی وي هغه وبمغه ضرور په صالحانو کې داخلو ومن الناس من یقول آمنا بالله د مخکنی آیت کې یو خاص اصول خوښل شو چې انسانانو حقوق په خپل ځای په انسانانو حقوق کې د ټولون نزیات تک د مور پلار دي د مور پلار عزت ادب احترام خدمت او هغه خوشحالول ډیره خبره ده او دا وی خبره منل غواړي خود الله تعالی د نفرمانه په ایوزنا ک هغه وی ورته وای چې الله تعالی سره شرک وک یا د الله تعالی نه فرماني وک نه د اوه یات بنه کوي بیا به د اتات حق اوه ل نه ورکوې ځکه چې لا توات لمخلوق فی مشت الخالق د خالق په نفرمانه کې د مخلوقات نشی کېده و ومن الناس من یقول آمنا بالله په خلکو کې ځنی داسې دي چې وای چې مونږ په الله باندې ایمان وروړو فإذا فا آذی فی خو کله چې د الله په مملکه اغل تکلیف ورکړي شي جاءت فتنه الناس كاذب بالله نو هغه خلکو را وستلي ازمایش د الله د دا عذاب پشان شان اوګړي کوره داوی خو خلک ډیر کوي د الله تعالی سره د محبت مونږ د الله تعالی د دین کول غواړو خدا شه خامخ کیږي چې څوک هم د الله تعالی پلار لار کې نو هغه تا د خپلونته خلکو سره مامله ګرانه شي او ډیر مشکلات راځي او هغه دا وای چې کور کې خو هغه دا مشکلات نه وو او د الله تعالی په لار کې شتا نو فرمایلی دی چې کله هغه د الله تعالی په لار کې ازمایل کېږي نو د خلکو ازمائشونو ته یعنی د اوي خبرې تنکید او د خلکو به دا مامله کول هغه ته د الله تعالی د عذاب شانه خبره شو او په غیبان دی واپس واوریدو ولې انجه انصر مير ربك ليقولن انا كنا معكم اوس کچری د الله د طرفنا امداد راغی نو دا سړی به چې مونږ خوستا سوسره وو یعنی چې کله اسلام ته फायदा ورسی نو په داسې موقع اغه هم دردی لراشي او چې د تکلیف مخشي نشاطه شي او لیس الله بئالم بما فی صدور العالمین اې د مخلوق د زونو حال الله تخ معلوم نه دي چې د چا اراده او نیت څه دی ولیعلمن الله الذين امنوا ولیعلمن المنافقین او الله خو به ضرور دا معلومی چې ایمان وروړو والا خلق سوق دي او منافقان سوق دی سوق چی صرف زباني کلام دی ایمان دا وکی یا د دنیوي له مسلمان شي تا کافران خلق مومنانو ته وی چې تاسو زمونږ د طریقو پیریو کوي او تاسو خدایگان به مونږ په خپل ځمه واخلو دنیا کې ډیر ځله داسي کیږي چې تاسو کله غلط کار نزان بچکوې نو دوستان تاسو په دې کاره ماده کوي او وی چې د دې حساب زو ورکم ساده طرف نه زماده پر مون سپریګره زماده پر د غلط کاروکا او سزا یې پما واچو فرمایلي دي چې نه حالکه هغه د اووی د خدایگان نه هم په خپل ځمه اغشته ولا نه دی دا صرف د دنیا دروغو دا ويدي اخرت کې به سكيږي لا تزيرو وازره وذره اخرى سوق بوج چتوله والا به د بل بوج نشي چتوله وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم او اويبه ضرور خپل پیټي هم اوچتوي او د خپل پیټو سره نور ډير پیټي هم یعنی د نور د گمراهه بوج هم چې سوکا وي گمراهه کړي وو ولا يسالون يوم القيامه اما کانو يفترون او دا دوی چې کم د روغ جوړی د قیامت پر وسبه یقینا د دوی نه د دې ته پوس کیږي ولکه ارسلنا نوحا الکومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عامه مونږ نوح علیه السلام خپل قوم ته الیګلو او هغه پنځوس کم زر کاله دوی پمنسکې جون تیر کړو اخردا چې هغه توفان راګیر کړل په دا حال کې چې هغه ظالمانو بیا مونږ نوح علیه او کشته والله بچ کدل. او هغه د ټوله دنیا د پر دبرت نه جوړ کړو وی چې څنګه دا ویل شي ودي چې د دنیا د خلکو لدا عبرت شو د دې باره کې ویل شي چې د دې کشته احساسار ملو شي ودي مثلا چې مسلمانانه د الجزیره علاقې ته لاړل او په کوهجودی غره یو کشته وکړه او ویل شي چې دا هم هغه کشته ده په غرباندې د کشته سره کار دی نو هغه وخت اومده په کراغله چې دا هم هغه کشته ده چې د ابو په لهرونو سره اوچته هغه توخته او التا اونخته څنګه چې ویل شوی دی مستوت علل جودی او څنګه چې په یو بل ځای کې راغلي دي ولقد اترکناها ایا فهل من متذكر چمنګه دا کشته خلکو د پاره یو نه خه اوګر زوله و ابراهیم اذ قال لقومه عبد الله واتقوا او ابراهیم السلام اولی غلو کله چې خپل قوم ته اوویل د الله بندگی وکئ او دا غنه او ریږي دا ساسو د پاره بهتره ده کته سپويږي تاسو چې الله بریک دی او د کم ځای عبادت کوي هغه غته شوتان دی او تاسو د ځان یو دروغ جوړوي په حقیقت کې دا الله نه تاسو چې د چا عبادت کوئ هغه تاسو لا د در رزق درکول هیڅ اختیار نه لري د الله نه رزق غواړي او د هغه بندگی کوي او د هغه شکر او باسي او مغته به تاسو واپس کیږي او که دروغ ګڼي نو تاسو نه مخکې ډیر کومونو دروغ غنللی دي او پر رسول باندې د صفه صفه پیغام رسولو نه سوا بل هیڅ ځمړی خلکو اډو چرتلې نه دي چې څنګه په ولزل پیدا کوي بیا څنګه هغه دوباره پیدا کوي یاني دنیا کې تاسو هم ګورئ چې یو بوټي پیدا شي نو تعالی ای هی کتا صلاحیت خدي چې اغه نه دوباره یو بوټي پیدا شي هر کله چې دمبنه بالکل ختم شوی وي یاني سونه سيزونه تاسو دي چې د اغه بار بار ختمېدل او وجود کې راتلل مونږ هر وخت ګورو مثلا د یو سبزي موسمه لار شي نو اغه بالکل ختم شي نه پیدا شي چیرته هم نه پیدا کیږي بیا د اغه نه پسته کیږي چې موسم راشي نو بیا اغه دوباره شي دا چې مې ووته کته سو ګوره نو که الله تعالی په دنیا کې بار بار انسان تخليق اغه خپل تخلیق بار بار راګرځي او بار بار جوړي نو دا اخر ول ممکن نه دا چې انسان مرشي نو اغه بیا دوباره نه پیدا کیږي یقینا دا دوباره پیدا کول خو د الله لپاره ډیره ساندی دی ته اوه یا چې پس مکه کې وګرځي او وګوري چې اغه څنګه په ولځل مخلوق پیدا کړي دي چې هغور کې چې څنګه د هرڅه پیدا کیږي خصوص چې مسلمانان دیس از زحمتو نکړو بیا قرآن عمل څنګه وکړی شي قرآن باندې عمل کول لا ضروری دا ده چې داسې آیتونو باندې هم عمل وکړی شي ټیک ده دا د هر چا د وس خبره نه ده خو په حیثیته امه مسلمه دا دا داسې موارد ده چې په داسې آیتونو غور فکر وکړی شي او ابتدایي دور مسلمانانو دا فرض ادا کو خننن مونږه د بلچه محتاج او چې سرې سرچ اګوې وکي په پټه سرغو په روړو بیا والله په دویم ځل هم جنور کی بهشکه الله په هر څه قادر دے. یعنی تاسو تبه د دینه سبق ملوشي چې دوبره به جند څنګه راځي څنګه به ممکن وي څنګه به وجود کې راځي چې هیڅ نوي او دا غې نه سوجود کې راشي نه بیا دا هر څه ختم شي نوغه پیدا کول سګران ندي بهشکه الله په هر څه سقادر دے چې چا لای خو خو وي سزا ورکي او چې بچای خو خو وي په هم کوي او مګه تبه تاسو ټول واپس ورځي تاسو نه په ځمکه کې عجزه کوله ولای او نه په کې او الله نه بچ کوله یو سر پرس او مددګار تاسو د پاره کم خلکو چې الله د آیتونو او د هغه ملاقات نه انکار کړی دي هغه زماده رحمت نه نو امید شوې دي او د هغې لپاره د سزا سزاده بیا د اغه یعنی د ابراهیم علی السلام د کوم جواب د دین سوا بل هیڅ نه وچی وی ویل چی د اوج دې یا د اوس وزوي اخر دا چې الله اغه هور نه بچ کړو یقینا پدې کې نه خې دي د خلکو د لپاره چې او ایمان روړو والاده او اغه وی تاسو په دنیا کې د الله په ځای بوتان ځانله په خپل منس کې د مینځريا جوړ کړی ده خو د قیامت په ورځ به تاسو د یوبل نه انکار کوی او په یوبل به لانت وایي او هور به ساسو دوه او دو زیوی او هي څوک به ساسو مددگار نه وي په هغه وخت کې الوت هغه اومنلو او ابراهیم علی السلام اویل زخه بل رب ترفته هجرت کوم هغه زبردست او حکم دی او هغه له اسحاق او یاکوب اونتي اولاد ورکړل او داغه په نسل کېم د پیغمبري او د کتاب سلسله جاری اوساتهله او, او اغه په دنیا کې د اغاجر ورکړو او په آخرت کې به هغه یقینا په صالحانو کې وي یعنی د نیک اعمال جزاء صرف آخرت کې نه په دنیا کې هم ملوشي اومنګلو تل السلام او لي غلو سوک چې غ خپل کوم ته اویل تاسو خو د به هغه کار کوي چې هغه تاسو نمخ کې په ټوله دنیا کې هیڅ چا نه دی کړي آیا تاسو هاله ده چې نارینو له ورزې او لار شو کوي او خپلو مجلسونو کې بد کارونه کوي وتاتونا فی نادیکوم المنکر انادی وې کلب ته یعنی کوم کوم غلط کارونه کوي نو دا هغه اقام سره د دینه سوا بل جواب نو و چې وی وی راول د الله عذاب کته ری شئ نی لوت السلام ویل از ماربه د دې مفسدان خلکو په مقابله کې زما امدادو کا او کله سې زنګ فرشته ابراهيم عليه له زیری یوړو نو هغه ورته ویل مونږ د دې کلی خلک هلاکول وړو د دې خلک څخ ظالمان شوی دی ابراهيم عليه ویل بل ته خلوت موجود دی ورته ویل مونږ ته خپه ته دا چیل ته مونږ به هغه اغه کور والا بچو سوا دغه د خزنه دغه خزه پرسته پاتې کیدو ولاو کده ولما ان جاءت رسلنا لو تنسئ بهم بیا چې کله زمونږه فرشتي نو تل سلام ته ورغلل نو هغه داوی دا په ورته لو سخه پریشان شو او ژي تنگ شو هغه ورته ویل مې ریګه او م هغه کوا مونږ به او ستا کور والا بچکو سوا ستا د خزنه چې هغه پر سوت پاتې کېدو ولاو کده مونږ ته دې کلي په خلکو باندې د اسمان عذاب نازلولو ولايو په سبب د هغه فسک چې دوی کوي او مونږه د هغه کلی یو ښکارنغه پریخو دلې د هغه خلکو د پاره چې د اکل لکه رخلې د ښکارنغه کوم یو ده الله تعالی وایي چې دا کلی مونږ یو ښکارنغه په تور پریخو د هغه خلکو له چې سبب ته والی مطلب ډېر دی چې به لريلو تور دی قران شریف کې په ډیرو ځایونو کې کفاره مکه ته خطاب شوي چې ظالم کوم باندې چې کوم عذاب راغلو هغه د د ګناهونو په تی کې نن یو یوه نخه ده په کولاو شهره باندې لو وال او دپاره زمانه کې قریب قریب یکن سره د خبره تسلیمکیېږي چې د بهیر مردار یو حصہ په یو زل زلی کې ځم ک کې د نه نهتللی ده الته یو سمندر جوړ شو یعنی ډټسی چې دی اول دا یو زلزل په نتیج کې جوړ شوي دی د دی خ شوې حصه چې کاملود خارصد دوم د پکې د حص کې د اوبو د لاندې یو سووکی هم میلا شويدي وس جدید دور تورکی غوتزینی چې کله راسي شروع شوه ده او جدید وسایل شروع شوه دي نو د کوشش هم ده چې هغه اثر هم وکړي چې په دې کې سدي خو اوس په وروسته نتایج ندي راغله کوملود کې د لري خرابیان وي چې د هغه ذکر رسو تیر شوه دي د دې وجنه په وحی چې کم عذاب راغلو هغه د نور کامونو زیات دي مثلا هغه الټا وګرځیل شو د هغه د پاسه په دکانو بارانو شو او یو طرفه هور راګیر کړه ځکه چې هغه کاني د هور وو بیا په وی زلزلې راغه او هغه زلزلې باندې زماکا اوښلی ده زماکا کې دنه دوی خخ شو یعنی د خخېدو عذاب بیا دا غوي د پاسه د اوبو عذاب راغلو او هغه د پاسه او خوري شي د غر کېدو یو عذاب او بیا دا نه د برت نه خ جوړه شو خصوص چې مهذب دنیا نن د دوی پیروی کوي او الله تعالی <سؤال> نه یې رنښت ودا کوم خرابې چې کوم لود کې وا افسوس چې اوس دا مسلمانانو کې هم ده حالکه دا یو سخت جرم ده یعنی همسیکشوالیټي الله تعالی وای چې دا نخا یو کولاو نخده خدا هغه خلکو د پاره ده چې څوک د عقل نکارلی خو چې څوک د عقل نکار نه علی هغه وای چې بس طبي حالات د وجنه زلزلره راغله او سسمه کده نشه او سو بروته خو د تاریخ مطالعه کوله والا او جغرافيہ مطالعه کوله والا اوس په دې نتیجې باندې ندی رسیدلی چې دا د الله تعالی ځاوه حالکه قران مجید کې بار بار د تا عذاب سره تشبيه ورکړی شوی ده او دټ سی برکه د 130 د 70 چې الته هیڅ جن نشته زکه هغه دټ سی وای د کې ډیر مال غدا دمرت رخی وبدی زکه الته جن اډو پات کې دی نشي وا ال مدین اخاهم شعیبا او مدین ته مونږ د هیرور شعیب لیګلو هغه اول اعظم د قوم خلکو د الله کوي او د آخري ورځې امید ساتي او پسما ک کې فساد کول واله ما خو اوهوی غجه روجنه غډلو اخردا چهوی یوه سخت را راګیر کړه او په خپل کور کې اومدهغه سپراته پاتې شو او آد او سمود مونږه هلاک کړه تاسو اغه ځونه لیدل دي په کم ځای کې چې بدوی اوسېدل شیطان اوهوی ته داوی دا عملونه خشتخ کار راکړل او اوهوی د نیګې لارینه حال دا چې اوهوی خو عقل فکر لرلو او کارون فرعون او همان مونږه هلاک کړه سلام اوهوی ته د خکارنه خو سره راغې خو اوهوی په ځمکه کې د خپل لوی غرور یعنی د دوی د ټولو یو وایکسا بيماري سره چې ہوئی تکبر کې غیر خلک وو هاله دا چې اوی وران دې اتلو والنه وو اخر دا چې هر یو په خپل ګناه کې روانې ولو او بیا په اوی کې پچا باندې کاني ورول والا هوا الیغلا او, او سوک یو وزبردست چې غیر روانې ول او سوکم پزماک کې نه نوېستل او سوکم ټپ کړل اوس وګوره چې دا سونه عذابونه دي او کوملود باندې د ټولو عذابونه یوازې شوي وو الله په وی ظلم کول واله نو خو په خپل په خپل ځان کولو ده حضرت موسی السلام کوم ده حضرت لوط علیہ السلام آد سمود او پومپه یوزیدی ایتلیکی الته چې ستبي شويدا د خوچ کمدور دی ده حضرت نو علیہ السلام کوم تاسو ګوره چې دا ډیر کومونه جزیرت العرب کې وو او سمود چې دی د تبوک علاقې کې دی قوم لوط چې دی عرب پیننسولا کې دی او قایرو د فرون تهذیب یني دا هم جزیرت العرب سره قریب علاقہ ده په دا اغینا پس د عراق علاقہدا چې چرته د حضرت نو علی السلام قوم آباد وو یعنی د دې علاقونه اهل عرب خوکهفو او دا وې د تباہي حالاتم ورتخپتوه د دې علاقې نه سیلاب راوت وو د چرته نه چې سیلاب راوت وو انن هم اننهمغه زرخیز علاقو کې شماريږي د جودی غر دے دی چې پچا د کشته آثار ملو شوي دي کوه ارارات چې ترکی کې د زکه قرآن کې راغلي دي مونږ دا یو یعنی دا موجود دی. لوت ل سلام کام چې اسرائیل ورتهوي د دی نزې وو داس دوم کې وو او دا بستی دا چې ډیر خاارونه په کېدي دی کې اوس هم داسې کمکلزوي چې د دی ځایه تریدل ډیرګران وي وای چې د ډیر ایرو لاندېښ شو دی چې د جوړن د سمندر نه چې کم مع راضی هغه همغ وقت مړ شي دلته صرف مرک دی دلته سجند نشته دا خاه د پااسه لاندې ټه او غورځو. کاعد اره مداد العماد، ماتد هزت هو د ل سلام کامبانندې و او اتف ورې طوفان راغلو اما او یمن پمینس مننس کېوي چې دد آثار پتلږ یعنی د ناسه چې کم تصیرونه دي کم چې هغهه د بره نه د ځمکې اغشتې دي نه دا هغې تصیرونهکاره شو او دل بیا کودای وغیره شوي ده او ځکه چې خوا دیخوا داسې شه ده چې د خلکو تلل راتلل او تریدل ډیر ګران دلته یني دون د تبهي اسرات دي چې زندگی په کې نشتا دا د شګ بلند دي 12 متر بلند خخو دونه طوفان دو راغې چې هر سي پټکړل ارمذات العماد بلند نه د 260 روتل چې په کوم باندې به با 2.5 فخر کولو دمر اوچت امارتونه جوړ کړي وو الٹی لم يخلق مثلوها فل بلاد پخپلهم ډیر مضبوط وو لوي لوي کلي جوړ کړي وي باندې سیلیکل هم دي خو ویلې نشي بس سهرا او سهرادا د سخکارې چې سمندر دي یعنی د شګ سمندر خکاری. سمود دا رسول الله علیه السلام کوم باندې ډیره سخت زلزله راغله تیزه چاغه پیښو ده مدینه او تبوک ترمن زبو تبوک ته دتلو وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې ځای نه تیر شو دا دوی دا دا پورا پورا و د امارتونه د غورونو تراش کړه نوبیاي ورکه جوړ کړي دي غورونو کې کار وونکی ده غورونو څونه زبردست او چتوی دا کلیبا داسه لګیدو چې توفان ورته سن شویلې پوره پوره بيلډینګونه د دې بیا بیارستو مدان صالح یو اسلامی کله د وی پاغه کې کوې دې چې د هغه بارک وي چې حضرت صالح علیه السلام بس او خبا دلتا او بسکلو لټلو او نبیس علیه السلام صحابه کرام د دین او بسکلونو منې کړل صحابه کرام د دین جوړې سپخه کړیو نو موږ سهسن ورته ویلو چې دا الټکې نو د دې اوب نه اوسکلی شي نه جوړ کړې شو دا سټول سی سیزن چې وګوري نو توبه او استغفار کول پکاروي دا س د انجوئمنت سیزن نه حضرت صلی الله <سؤال> علیه و آله <سؤال> و سلم دا کرم रिजल्ट اعلان هو طويل وو چې د دینه عبرت واخلي د کیسومره دا خدای الله دا هر څه خوښنو چې کم کس د الله تعالی ادات نه کوي نو په دې کاریګری الله تعالی هیڅ نه کوي هر سکند کې بدل شوی دی یعنی ډیر کلونه نه د اماراتونو موجود دي خو د خلکو نخ په کې هیڅ نه معلومه دي شو یا निजामه کې خښ شوی دی یعنی اوی سره بس ټکنالوژي وا چې وی په غرونه د ستراش سمره زور وو سمره طاقت پوه دا پوم په چدی د دې ډایریکټ ریفرنس قران کې نشته خودا عبرت یو زيده دا ایتل کې یو خار کې دنه نه دوی باندې یک دم زلزلہ راغلی وو او عبرت نه خاله وو چې چرته چرته غلط کارونه کېدل ال تخلق جام شو لاوه دا هوی د پاسه اوچا ده ټول هر سدل ته پاتې شو دي دا او جسم لکه د مجسمي جوړ شو ده هور کی یا لووی کی پتشو یعنی چې څه یا بد کارونه کول بازی دا ستاسو ته لوشو دی چې د هغه بد اعمال هغه څه شو یعنی چې څه حال کې هغه بو هغه څه یعنی چې د پاسې دوه موخه ورته هم لونه شو دا د سوچ خبره ده چې الله تعالی ویلا ول سزا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو لوکانو يعلمون کوم خلکو چې الله پریخودلې دي او ځان له نور څوک سرپرستان جوړ کړی دي دا هوی مثال د جولا پشان دی چې ځان یو کور جوړي او په ټولو کورونو کې کمزور کور د جوړه کور وی کاش چې دې خلکو علم لرلې دلته یو مثال ور کړی شوی دی چې څوک تعالی پری دي او د بلچا سہاره ګوري او بل څوک بل مددگار جوړي او هغه مددگار څنګه دی لکه د انکبوت کور یعنی د جوړه جاله پکاټو کې ډیر خښته خو ده ده وی چې 15 اونس جاله د پوره دنیا را راته ودیشي د دې د سایز ستیل پاتار کې چسمره طاقت وی نو دغه 15 چن را زیات د دې جالې د تار طاقت وی او هغه جاله د پوره دنیا نه تا ودیشي دومره طاقت وی او دومره اللاسټیسیټی وی پکې چې هغه په لويږي او تاسو به کتلی وی چې سمره جلتا سره هغه جاله جوړي او دې کې لاس چولوم عام باندې مشکل وی اغه کې کتاسوس لاس واچوي نوستاسو تاسو لاس او پای کې اونخلي خو د دې ټول خبرو باوجود اغه ډیر کمزوري وی چې باسي اوقات لک کوشش دا ټول کور ختم کړي کدا جال تاسو وګوره نو اغه ډیر خشتخ کاری ډیر زبردست طریقے سره جوړه شوې وي او دې کې چې کم جوړه وي اغه مج ډیر زړهګیر کی او بیا اخري خو د دې ټول خایش چالاکی او ترتیب نو باوجود اغه ډیر کمزوري وی فرمایلی دی د ټول کورونه کمزورې کور دي نه دنیا ک مومن چې کم سې زمونږ ته ډیرر کش والا لږ یاره ته مضبوط معلومږي نومونږ هغې طرفته شو چې مونږ د دا اوسو دې سهاره واخلو دد مثال لکه د رس پشان دی که نه نو عمومن چې مونږر ته نو نومونږ د رس یا سر د نیوللو وال یا چې س د کوډې پشان وي نو غنیسو نو چې کم کس د جولا په جاې لاس واچی نوغ به ور لاندې را پریژي الله تعالی فرمایي چې څوک ما پریږدي او ددا سجالو یعنی غیر الله زالم عبادت کوي یا د هوینه دوغانې غوړی یا د هوې سہاره لټي او هی او کېدو او والا والادي څوک چې دنیوي اعتبار سره تاسو ت تا ډیر مضبوط خخاري د انسان نفسیات سدي عموما چې دنیا کې ورته سره مضبوط خخاري د غیر سہاره کوري او دا هیر کې چې ظاهره مضبوط تار چې ستیل نه پینځه ګنه د دې ساي سټار کې که د نه جوړ شوی وي نو هغه کچه وی د په نسبت خو چې پوره کور د دې جالي جوړ شي نو هغه ډیر غیر مضبوط دی نو د دې کې س انسان نشوسه ده هغه د سہاره لایک نه وی د دې نه تاسو اندازو لګوي چې دنیوي سہاره چې څو نه هم دي چې څومره هم خپل وی هغه د اعتماد قابل نه وی انسان چې په چا باور وکول شي هغه صرف الله تعالی ده غیر الله سہاره د جوړه پشان دي نه پایدار وي کفاید من وي نو پخوانی ااقوام به بچکړوي که نه خوال دا پیدا کېږي چې جوله چرته جاله جوړی چې کم ځای وران وي او غیراد وي تکل داسې انسانانو کې داس خلک چې د لا تعال نه لر وي چې لا تااللا سره تعلق نو وي اوهوی کې دا ساحیت وي یا عمومن اووی داسې جالو سهارلي یا د غوی بند کې را شي کومونږ غواړو چې د دشمنانو دو کوونه بچ شو نظروری د چې دا لا تالا سههار واو. ان الله هي الالممعه دون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم داخلك چې دا الله بځه वेलकम سيست اوواز کوي الله غا ډیر خو پیجني او غا زبردست او حکیم دي وتېل کل امثال ندربها للناس وما ياقلها الا العالمون دا مثالونه مونږه د خلقو د پيولو د پاره بیانو خو په چې لري خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لا للمؤمنين الله اسمانونه اوزمکه په پیدا کړی دي په حقیقت کې پدې کې یو نه خدا د مؤمنانو لپاره واخره ان الحمد لله رب العالمين سبحانك و وبحمدك نشهد الا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك علیک. والسلام عليكم ورحمت الله وبركاته